Berrizail Nagusia zurekin behan gain eta miarritz eta arteko derbia suri eta urdinen alde joan da Bi taldeak Nagusitzeko gogoarekin sartu ziren zelaian egitmoa bizitasun ez dira eskasi zan bainan ororen buru Bayonak eremandu mandu partida hamairu eta hamasei. BIT Lorentza Gimon-Renen da preso Libratze-Galdearen erabakia hotxailaren ogoita bostean jakinen du eta ogoian bagoaz eta bretaniako sustengu taldeak manifestaldi bat antolatuko dute bere askatzearen alde. Herritipietako eskolak elgarretaratu nahi, erpei batzu lekoan emanen dira helduden den sartzean, beste batzuen gogoetatzen ari gehienak eskoalehi barnekaldean. Miarritzeko aireportuak bida jari guti xago jaz paeseko atentaduen ondorioa izaiten alitaike, aurten linea berrien idekitzearekin berriz emendatze baten esperantxarekin dira. Eta aroa magien ez. Goizaldeuntan oraino euri jotazon baitzu behinan aroa, altsatuko da eduzki agertuko zauku lanokotxien artetik egun polita behargi nuke ukan, zazpi eta amalauk jaduen artean ibiliko direlarik temperaturaka. Eta erugian, baiona kereman du azkenean eskualdunen arteko derbia barda agileran, hamasei eta amairu, miagistarrak azkentsegundu arte entxeatu dira garaipenaren ustartzea ere ukandute bost metretan, bainan azkenean txuri urdinak dira nagusitu, biek irabaz zezaketen eunta zazpigaren derbi hori. Olatzi duate? Derbiak ez direla gehiol lehen bezalakoak diotenak argidura puñu bat izanen zuten bar da eunda zazpiga genaren ondotik. Miagitze eta bayonaren artekoak egiazko derri batek proposatzen dituen osagai guziak erakutsi baititu agileran. Entxegoak bat alde bakotzean eritmoa intentzitatea Bukaeran sekulako ikusmina eta nola ezaipa astapeneko boroka horoko gori. Begoi segundu bakarrik jokatuak ziren eta jokalariek azken egunetan bildu adrenalinaguzia ezin izan duten nahi bezala baliatu. Amabost amabosten kontra ukabilka iduriz labo eta debizek dute hasi boroka ondi hori. Jokorik ez oraino baina tonua emanazen. Aretzik iniz baionako agoina. Ba idu inu eman du edo piskate tentsioak askatu dira ez lin minututan. Bitaliak aski nerviso ziren, eta bo lehenak zioa gebe asaitasuna edo nervioak askatu ditugut. Parean, asiek usagaga bioko irugaren legoak aitohtzen du ere astapeneko tentxo hori, baina horako gauzak ez dire lain pentsatzen. Ez, ez, ez, errobiko partiodan asieran zuretxean e, ba, zaudela erakutsi barruzu. Eta, bai, astean zehara egondien e, komentarioak inere, bai, Baila gutxina egin ungu beharretzeko agela eta menn gauela preste, baina aurka borrokatzeko. Eta hitortzen du ere donostiagak hortan trompatu direla eta kalte egin diela. Hala ere, astapen hortan baiunak dominatu du, hori bai konkretizatu gabe, eta miagitzek du aspitiko batean bere entxegua sartu delukari eske. Lehenzatiko azken minutetan baiunakak piztu dira eta pausan dena egitekoa amak behatzi behoa entzinean. Bigeren zatea ez da ininten izan. Baina beokoan agesibitateak faktura badu berriz ere eta plazinek biltzen du txartel horia. Bestri uka bilkada baten gatik ondoko jokaldian, bai honak leku atxamaiten du egalean füsterek markatzeko. Amairu hamasai ez da giago pundurik markatuko baina surigoriek oraino garaipena eskuan izanen dute Zazpi minuta eskaz, ustaktzea bosmetkotan, behoke garaipena nahi, irupunduak hartu gabe, baina azkenean ezin. Bukaeran, xirena giozuela, baiunaren defentsa nagusitzen da, ustaktzearen autori txagazenez galegin diogu asie gusagari. Ez, ez, ez, ez agileran idabaztea ditugu aukerak sartzeko, behar bada sartu ere, baina ez, ez, ez, idabaztea jumar da behar bala sartu dio behokoak, plazinen baloin baten txegu edemuan sartu baitzen, epaileak atik ez duala ikusi eta bide hori gabe deuse gaiteko. Burratzean, derbi ikusgagia bagda agiletan ez da beoren aldekoa, lehen bostetan selkatzea orain antxue zinezkoa baita, bayonaren atik, egun bi agenda selkapenean. Bestalde martxuaren lehen ean presondekitik aterako da Arnaldo Otegi, ezkerra berzaleko buruzagiari hauzitegi nazionalak hilabete bat zaitzinatu dako ateratzeko data sei urte terdi preso dela. Eta Lorentxa behirriatik errefusatu dakote libratzea baldintzapean atzo, hogoita zazpi urte eta dat kondenatua izanada kanboar presoa, eta badu amazazpi urte preso dela Juaneko presondegiana txikiada eskualeritik zazpion bat kilometretan. Lorentza gimonen sustenguz manifestaldia eginean da Breitaniako jenen, otxailaren hogoita bostean eskualerritik autobusak joanen dira sustengua ekartzeko epaileak askatasun eskaera onartu onduan prokudar, prokuradoreak dei zuen dei hauzia iragana Emilie Marta enbagoaz kolektiboko bozera maileak emeiten dauzkutxe eta sunak. Lorentxako kanen du otxailaren hogoita bostean bere balintzapeko askatasun eskailaren erabakia eh, azken puntuan uh, puntuangida eta ondorioz erabakida uh, Bretainako lagunekin eh, Bretainian hainbat sustengu uh, martxan jartzenari beitira jenesena, uh, beraz Bretainian jena egian, manifestaldi bat antolatzea, hotxailaren ugeian larun batez, ahatsaleko bietan daugetarako, Euskar egitik autobusak antolatuko dira uh, araioeteko bezperan abiatuko dira ahatseko hamaikak gau egide aldera Otsailaren ogoian bai manifestaldia eta ogoita bostean erabakia ukanen du eta egun hortan elgarretaratze bat eginen da ere angelun. Harma gabetze ordenatu baten oinarriak finkatzea izanen dahel buru gizarteak eraikiz, bake prozesua indartzeko izen buruarekin biar Gernikan eginen duten jirugaren foro sozialean. Bake bidean, antxeta irratia uaran eta Gernikako batzordea elkarte kantolatzen dute eta nazioarteko hainbat izlari bilduko dituzte. Otsailuntan, Europako Zorzi Parlamentari eskualegirat jinen dira ere eskualpresuen egoeraz gehiago jakiteko. Otsailaren jamalauetik amasei erat jinen dira eta hogoita jamar bat biltzaje egitekoak dituzte alderdi politiko sindikat gizarte eragilekin eta etxeratekoekin. Ila beteko azken ostirala da, Euskal preso eta ieslarien sustenguz elgahetaratzeak eginen dira gauk e, usaiako jehietan eta tenoreetan. Erpei edo eskolen elgarretaratzeak prestatzen ari, departamentuko herri txipietan, eskoalerri barnek aldean lau erpei bidian dira, beste hamalauen gogoetatzen hasiak dira ere, gehienak siberuan eta basen afaruan, pondua egiten dauku jojo bidartek. Hortengo eskola sartzian lehen tasunak vinkatuak zituen erakaskuntza ministeritza. Alanola, baserri munduko kalitatezko eskola baten alde, jenden bizi eina kondoraktuz. Helburua, ikarren kopurua kipitzen balimada ere, postuen mantentzia iru urtez 2006-etigoiti, eta elgarretaratze proiektuen finantziamenduak diruz laguntzia. Erakaskuntzaren kalitatea eta eskolen ekonkortasuna segurtatzeko, eskolen elgarretaratzeak edo erpeizon baita xutik ezartzekotan dira, baxen afarroko laugunetan jadanik aipatu dugun Ioldi eta Landibarren arteko proiektua, bainan baita ere, banka eta Urepelen artean, Domintxineko eskola arberatzea arbotie txarrein artean jadanik den RPIari lotzia, eta arnegi eta lusaiden arteko mugaz gaineko RPI bat ere aipatzen du inspektsioak. Horiek bidian omen dira, nahiz eta toki batzuetan ez den orain zobera intzinatua, eta beste ameka proposamen ere egiten ditu akademiako inspektsioak eskoalegiaren zat. Lausi berun, ligi, mitikile, barkose eta garindaineko eskola konkitzen dituenak, zei basen afagoan, isturitze, aiera, eleta, espeleta, bidarrai eta esterentzubiko eskolak eta inguruetakoak konkitzen dituenak, eta ameka garena lapurdin itxasu eta luo artean. Berri zede greba deibat aldiuntan hotxailaren hamarreko fontzio publikoko CGT, EFO eta solider sindikatek dute deiegiten, gobernuaren murrizketa politika nahi dute xalatu eta aldiuntan langileria guzia komitatzen dute mobilizatzerat. Akitania limuzen eta puatu xarantezko bat dira orai eta ARS osagari agentziak ere bildu dira akitaniakoak iretsi ditu beste biak eta Michelle Laforcada akitaniako zuzendaria izanenda orai denena. Milion bat bidaiari baino gehiagorekin bururatu du urtea miahitzeko aireportuak, urte osoan euneko biko beherakadarekin, hasaruan bereziki, aireportuko arduradunak ez tira ahanguratzen, haurten linea behiak idekiko baitira, bai Paiseat Buruz, bai Londrese, eta Madrilerat, bestalde eginen dituzte ere investizamenduak, bai aireportuaren bahnean, bai ere kampukaldean, eta zerbitzuak ere, Hobetu na ilusketé ora ino. Didier Richet a i des En fait ce qui nous manquait depuis euh, 7 ou 8 ans le président Hub <truz> do continente artekol lotura plataforma indarzu batekin koneksioa eskasginuen ha i mailan. Trafikoa igotzen bazen ere, kalitatea etzenox. Did gat même si le trafic avait l'air de croître, la qualité de service au fond euh, n'était pas là. Aorten berri onako ditugu Charles de Gaulen idekidura, Madrid eruntz ere Iberiarekin eta British ergoaibaita ere. Konkomitant, uh, l'ubertur du Charles de Gaul avec, uh, avec Air France, l'ubertur du Madrid avec, uh, avec Iberia, uh, et puis Iberri xergoez d'une manier plus anecdotique. Eza hubo de vrai posité de correspondance pour se rendre a biarri et por partir de biarritz. Miarritzetik joan edo etortzeko aukerak sortuko dira egabide gabbide beria hoekin. Aktivitate aaltzea ez da kezkagarria diru aldetik le trafic etan bez, un et en baez au niveau na principalan ezez. Ez du ongi ulertzen beheraka da Frantzia mailakoa eta berezeki parexeruntz. Agazoinak anintzak dira eta ez dakigusen. De mod de consoation différent, mais aujourd'hui n’avons pas de certitude sur, sur cette analyse. Kalixe, Khoasi, Charlo de Gaulle eta miakitzeden artean bi egalaldi egunean proposatoko dituzte marxotik goiti. Eta pilotan eskohuskan berezkoen buruzburukako Xapelketako bigaren finalerdia gauk jokatuko da ahangoitzen alde batetik batzitio dukazu Jasko Xapeluna, bestetik Bixintxo Bilbao, irabazleak peio lagalden kontra jokatuko do finala otsailaren zazpian, joan den asteburuan buruan bi aldi segi belatu zuten finalerdi hau hezet asunaren gatik, haort eta aldiuntan estela holakorik izanen neuri berezkoen ziak hartu dituzte, beraz soziontaik goiti finalerdia eta zuzenean Euskal ti hauetan. Hala beraz gure bejitzaat, eskuaaleiti kanpo orai kupeko emateek azken hilabeteetan nukan dituzten eraso matistatak salatu dituzte. Ala da, Kataluniako ezkerreko alderdi independentistako goita mar bat emazte batean agertu ziren atzo eta manifestu bat plazaratu zuten azken hilabeteetan pairatu dituzten eraso sexistak salatzeko irainak eta mespretsu aldi berean hotxailaren amekan ekimen nazional bat antolatzen dutela ere jakin arazi dute. Eta Jose Morika, Orugaiko presidente hoia kubanda Kolombiako negoziak etan segitzeko. Abanan iragaiten diren Fark eta Kolombiako goberta gobernuaren arteko negoziaketen kari joan da abanara. Iban Marquez Farkeko buruak Twitter bidez igorriduar gazki bat, uru gaitarre Kolombiako bake prozesua sustengatzen dutela diraziz. Eta Siriako posizioak ez duura indik edabaki, geneban izanen de, diren negoziaketetan parte hartuko duen. Ria den bildua da asteartetik hartetik siriarro posizioa eta berriz ere bere erantzuna gibelatu du, ez du horre indikera bakearen aldeko negoziaketetan parte hartuko duen. Normanki gaur dira astekoak negoziaketak. Eta gortxikan aldiz, Jean-Gi Talamoni Asambradako lehen azken urteetan boskatu diten erreformak plantan emaiteko sedea beritsi du egoera blokatua izanik ere aintzina joan nahi duela adierazi du oroiurtarrilaren hemezorttzan bildu zela Manuel Bals Frantziako lehen ministroarekin. Eztabaidaren astapen bat izan dela erraititen albada ere, hainbat gaietan egoera blokatua dela gai garrantzitsuetan arra aspimarratu du hauek dira espekulazio turistikoa mugatzea fiskalitatea kortxikara itzultzea Kortxikerarenko ofizialtasuna eta presoen libratzea.